I continuem el nostre programa amb la tertúlia política, la primera després de les eleccions municipals del passat diumenge, i per tant doncs ja sabeu que centrarem la propera hora precisament a parlar i analitzar els resultats dels uh, darrers comicis. Primer saludem doncs, els tertulis, els representants polítics que tenim a la taula, que és el Ferran Almeda pel PSC, molt bon dia. Bon dia, Bernal. Ferran Pasqual per Simpapuessi Tiana, bon dia. Bon dia. Miquel Navarro per ERC, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. I Josep Maria Viaplana per Solidaritat Catalana per la Independència, bon dia. Bon dia Estem esperant també doncs, que, que arriba el representant del Partit Popular, Manuel Gonzalo, que ens ha confirmat l'assistència, o sigui que jo suposo que a mitja xerrada haurem d'interrompre un momentet per, per donar-li la benvinguda, si és que arriba. Bé, recordem resultats, si és que algú a aquestes alçades doncs, eh, encara no ha conegut els resultats electorals del passat diumenge. Hem de dir que el PSC ha guanyat les eleccions celebrades eh, doncs, en les eleccions municipals. Els socialistes, de Ester Pujol al capdavant, han aconseguit captar el 27% dels vots d'aquests comissis i posicionar-se com la primera força política de l'Ajuntament de la Vila, tot i perdre un regidor. I és que els tianencs han revalidat els seus vots de manera que ha quedat repartida la representació política entre cinc partits incorporant el Partit Popular amb un regidor i aquesta és una de les novetats de, dels resultats. Partit Popular ha guanyat un regidor i, i també Esquerra Republicana de Catalunya ha guanyat un altre regidor és a dir, que compta amb dos regidors gent va voler dir perdut un és a dir, que ara en té tres, eh, Convergència i Unió també en té 3 i solidaritat catalana per l'independència ha estat a les portes però al final no ha pogut guanyar el regidor Josep Maria Tres vots. tres vots. El problema es diu tres vots. Sí, no? Sí, sí. Bé, a veure, hi ha molta gent que ens diu, home, això és pitjor que perdre per molts, jo sempre els he dit no, que no, que no és veritat, que és molt millor perdre per molt poquets, vol dir perquè has estat allà i has estat a punt. Uh -huh. D'alguna manera sóc un, un gairebé regidor. <ríe> si ens ho amb humor, clar. Bé, anem a fer això com dèiem, no sé si amb humor o no, però anem a fer balanç de, de la jornada de, de diumenge. Qui vol començar a fer aquest balanç? Doncs Començo jo ramàtics. mateix. Vinga. Uh, en primer lloc, i com sempre amb aquesta tertúlia de dijous, sempre comentem és, són reflexions i opinions personals. El grup, com a tal, uh, avui dijous a la nit ens reunirem i ho valorarem, però evidentment doncs, hem comentat els resultats i tot. Però insisteixo que a partir d'ara el que jo espereixi és més de, de reflexions personals o, uh -huh. o compartides, però en aquest sentit i evidentment aquesta valoració personal jo ho he dit als companys i, i ho he dit en altres entorns és evident que hem perdut un nombre significatiu de, de suports electorals, de vots i penso principalment que una de les raons evidentment, és que hi ha algunes coses no les hem fet prou bé, jo sempre ho dic això algunes coses altres potser, no les hem fet però bueno, això seria la raó principal després evidentment que, que hi ha altres causes o altres motius que que et ballen pel cap eh, per exemple Uh, bueno, una, una situació de crisi, una experiència entre el govern en una situació diferent, per tant, amb uns paràmetres inicialment incontrolables o una mica estranys, que no només ens ha passat a nosaltres, ha passat a moltes altres àmbits polítics, institucionals, amb, amb bastants problemes. Però, torno a repetir que, que segurament des de gestió a esta comunicació no ens ha fer les coses del tot bé. Però, recordo que són la tercera força i que, i que tot i perdre vots eh, tenim un suport de 600 ciutadans de Tiana el 587 al principi eh, que són prou importants perquè, perquè, perquè ens han donat el seu, el seu recolzament partint fa 12 anys d'un regidor hem passat tres 4, ara passem a 3 per tant mantenim aquest, aquest suport important que nosaltres valorem gent que ha confiat en nosaltres i que ha valorat també la, la gestió i penso que també és important ja de, dels altres partits també en podia parlar però ja ja en parlarem sí, ara en és parlarem el tema perquè... dels vots en blanc el tema de la, de la, dels vots nuls l'abstenció no s'ha mantingut tot el que passa que si sí és cert que hi ha hagut un augment de 300 electors crec que hi havia 300 els 100 s'havia augmentat una mica per tant, per exemple, eh, només en el cas del PSC perd una mica de vots perd un regidor eh, i amb un augment de 100 per tant ha guanyat perquè segueixen com ho era la legislatura passada la força més majoritària però no diguéssim ha mantingut el seu nivell de vots amb una, una llegera baixada. Hi ha un partit nou que ha aparegut que solidaritat uh -huh. que amb 193 vots, és un, és un factor important de pes, és a dir, aquests vots nous, no aquests vots, aquest partit nou, amb aquests vots rebut més els blancs, més les abansions, podien explicar que, que nosaltres hem perdut, però que hi ha hagut unes variacions molt petites en les altres forces. Uh -huh. Uh -huh. Bé, altres valoracions? O reflexions? Què pillao lo la <laughs> Bé, penso que és unes eleccions on ningú pot llençar les campanes al vol. És veritat que, tot i ser la força més votada, com ja ho vam fer a les eleccions anteriors, que de poc va servir, per cert, eh, hem perdut un regidor. Però això és un problema de la lleidon. Eh, eh, si tots recordem, i podríem fer els números, a les, a les eleccions anteriors vam guanyar el cinquè regidor pels pèls. És eh, eh, un regidor que per poc no va anar a parar, justament al PP que va perdre, i aquesta vegada hem perdut el cinquè regidor pels pells, hem molt pocs vots, gairebé no tenen pocs vots en solidaritat, eh, eh, que per tres vots no li ha pres un regidor a, a gent que s'hauria quedat en dos. Eh. Per tant, clar, aquestes situacions límits, on eh, se situa el tenia no tenia un regidor a la mateixa frontera, són molt poc significatives, eh, que si l'altra vegada que s'han tingut el cinquè regidor, que sobrant vots per tot arreu, es podria dir que és una pèrdua considerable, tot i que evidentment hi ha hagut una, una baixada. Eh? I, eh, i, i, I ara doncs, podríem dir a la inversa, no? Bé, escolta, això va, va com va. Mm, importa, doncs, crec que importa, és important per nosaltres el fet d'haver estat la força més votada, mm, i, i una cosa molt important, que aquesta vegada... Mm, doncs els esforços que puguin fer eh, Gent i Convergència per ells mateixos, per ells mateixos, sense comptar amb el suport de ningú més, no servirà per desbancar la força més votable com va passar a les eleccions anteriors. Legítimament, eh, sempre ho he dit. Jo he qüestionat mai el pacte entre Gent i Convergència, que era un pacte perfectament lícit i perfectament legítim. No hi ha a dir. Sempre dir que això de que, eh, qui ha de demanar qui, qui guanya les eleccions és una bestiesa. De fet, era una de les qüestions que volia posar sobre la taula, però se estat parlant molt aquests dies. Ha de guanyar qui té, eh, qui té possibilitats de formar un govern restable. Eh, vull dir, no qui hagi tres més vots, necessàriament. Per tant, des d'aquest punt de vista, eh, i és una postura que m'han tingut sempre, jo recordo que Convergència, una vegada que sent la força més votada, l'any 95, si no recordo molt ben, va perdre l'alcaldia, va dir que està per esquit, jo pot dir qui volia, que això només passava a Romania i no sé quantes bestieses més i que hauria de guanyar la força més votada que de l'Igual. Lògicament, a la legislatura passada no entenia res de tot això, perquè si haguessin sigut coherents amb allò que defensaven, doncs lògicament no haurien donat lloc a un pacte que excloïa la força més votada. Bé, som la força més votada, però naturalment no, no, no disposem tampoc d'una majoria d'una majoria suficient, pa, ni tan sols dues bandes, per, eh, per eh, governar el obligarà, com és lògic, a, a fer un reportatge general que no sàrà el moment de fer-ho, tens cos perquè de, de mi i de altres coses perquè dependrà de molts altres factors i de, del que diguin les altres, les altres forces polítiques. Mm, el que sí que vull dir a d'entrada és que eh, si ens toca, allò que deia, com ho deia l'Espiu, guiar un breu moment del pas de les generacions, eh. Eh, La pell de Brau, és el poema que va llegir el, el segon dia quan el van... en el, el davant d'investidura. Eh, canviar el terrenat de l'Ajuntament, eh? El que no pot ser és que es governi contra contra els que estan a l'oposició, que és el que ha parlat en els últims Això no pot passar. O que l'únic objectiu de l'oposició sigui estar contra el govern i no fer coses positives. És que són actures diferents. No tornem. Comencem una etapa nova. Exacte. Per part de tots. Per part de tots, Ferran. Sí, però per part de tots. Si no hi ha aquest pressupost que per part de tots comencem una etapa nova, malament, ja comencem malament. Per part de tots, quan es diu, ara que s'ha perdut, però no es va guanyar. Escolta, eh, Ferran, jo no vull anar allargar-me el tema, ni tal, l'hi he explicat moltes vegades. La en temes en temes fonamentals del poble, com són els pressupostos, i com són l'urbanisme, no s'ha tingut en compte per res a l'oposició ni una sola de les al·legacions o de les ideies mm, no que es van no, aportar no, es van tenir no, en, no, en no, compte. Hem vingut a valorar els resultats. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, que... Crec que introduït no. elements que, volia, que quan jo, els petits han de treballar... Sobretot, veu... sobretot, sobretot no parleu tots alhora, perquè és que a casa el que estan fent és baixar el volum. El que volia dir simplement, simplement i és això, és que si ens toca a nosaltres, que no ho sé, governar, el tarannà diferent. Això és claríssim. Deixem, deixem abans, abans que comencem amb el debat pròpiament que després podreu parlar tots i interrompreus, us uh, anem al Miquel Navarro amb aquesta primer torn de paraules a veure, jo voldria fer un, un breu anàlisi molt curt, ja sabeu que a mi no m'agrada donar números entre altres coses, em sorpren molt i ara que hi ha algú aquí, com el company Viaplana que va estar en el debat que va fer la ràdio també aquell dia no voldré donar molts números perquè ja va dir el senyor Nolis que no els donava perquè no els entendríem, el públic en general. Suposo, jo no... no, no entenc que segurament no va dir mala fe, voldria dir que seria farragós. Jo sempre ho he pensat així, quan estava de regidor d'Hisenda i després que he vingut en els debats. Ja sabeu que no sóc amic de donar molts números perquè això és farragós. Però crec que Esquerra Republicana, contràriament a al que ha dit el Ferran, que totes les forces hem perdut, nosaltres no ha estat aquí. No, no, eh? és cert, és cert. Nosaltres és cert. no ha estat aquí. És cert i la reconeixes, és veritat. Nosaltres sí, sí. hem pujat, i m'agradaria fer un anàlisi percentual, nosaltres hem pujat en percentatge, tot i tenir una força com sí, si, que, que un, o que jo sàpiga l'únic postulat, o el, major, o el postulat majoritari que té, és el tema de la independència. Vull dir, bé, jo fa 25 anys que ja enganxava cartells amb cola i la galleda, aquí t'hi abans ja n'enganxava i ara independentista, vull dir que a veure, independentistes ja n'hi ha que fa temps que som o que diem que som, jo no vull dir que ells ho siguin d'ara, eh? però que evidentment que ja hi ha gent que ja fa temps que som i per tant jo crec que nosaltres Esquerra Republicana, algun d'aquests vots que han anat a la independència o en el sí, potser ens haguessin correspon a nosaltres si sí si no s'hagués presentat, aquesta és una opinió que potser pot mereixer estudi o pot mereixer una altra, una altra consideració però, ah, però nosaltres... Però una una, una sí. simple mm. observació, eh? Mm. Jo és que vaig fer tot un estudi i després resulta que me l'he deixat al despatx mm. <laughs> però jo em vaig perdre la molèstia de sumar els vots de sí més esquerra i donar altres regidors, això, eh? Sí, sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí te'ls puc, te puc dir, eh? Donar altres regidors però tampoc jo vull entendre que tots els vots de sí haguessin anat per Esquerra, perquè esclar... No, però és no, sí. de bon barge, no, no, no, de no. Matís, sí, eh? I també ho vull fer un cap de llista de, de Sí havia estat amb gent per poder de Tiana. Oh, per tant, tant això, i, i, i altres però, persones... Però això, Ferran, perdona, però bueno. el, el segon de la llista de Sí bueno. havia estat amb Esquerra, sí. havia estat amb el per Pi, tant. havia estat amb Convergència... Vull dir que si, I, i els... si mirem pel primer, potser no. us han escatimat vots a vosaltres, però si mirem pel segon, bueno. exceptuant el PP i el PSC els escatimata que tots sí els altres però sí. eh? si em agafarà mala consciència em sentir un lladre o alguna no, no, no. Alguna no, no eh? però vull dir, a veure, cadascú sembla ja. és... que la gent vota I, el que vol votar i, sí. Sí. I jo, entenc, sí. jo entenc que des d'un punt de vista municipal a vegades aquests anàlisis encara són menys extrapolables mm. des d'un punt de vista municipal mm -hmm. perquè molta gent acaba votant a les persones i penso que aquest és el fet que Esquerra ha recollit jo crec que Esquerra nosaltres hem recollit el fet de l'equip que hi ha al darrere de la persona que tenim a l'Ajuntament i del tarannà i la manera de, de, de, de bellugar-se i de parlar i de mostrar-se que ha tingut el Jordi Gós. Sincerament penso que només és per això. I jo espero i desitjo que el nou Ajuntament que surti, evidentment, tingui un tarannà més democràtic, perquè hi ha un autoritarisme de dretes i un autoritarisme d'esquerres. I el que s'ha produït aquí en aquests quadrancs, i, i aquí acabo perquè venim a discutir els números, és un autoritarisme d'esquerra amb un despotisme il·lustrat total i absolut. Almenys en els plens que jo he assistit com a espectador i sentit vergonya aliena. Més d'un dia, eh? Uh -huh. Està apuntant algú, Josep Maria Viaplana, vols aportar... Sí, l'he comentava fa una estona, el tema d'un lapsus que crec que ha tingut el Ferran. Per una medida. Mica... Que... Ah, exacte, sí, que tenim els Ferrans, és veritat. Mm que diu que no és possible fer un govern ni tan sols a dues bandes. Serà perquè no estan persant ni en convergència ni amb gent. perquè a dues bandes es pot fer un govern. una altra cosa és de que ja a priori ja tinguin clar que no seran capes d'aquestes dues forces, però és possible. En raó és possible,. Eh? Eh... però, mm, aviam... Eh, no, vull dir que d'alguna manera és una jo, allò de significatiu i sotant. Eh, no? Jo parlo a títol exclusivament personal, per tant, eh, el partit decidirà el que hagi de decidir. El que passa que Des del punt de vista personal, i potser el que m'ha traït ha estat això, jo he manifestat sempre públicament, la Patricia ho sap, que si jo un pacte el tinc clar, jo personalment, eh, no dic ni el partit, ni dic evidentment els companys d'Esquerra, però jo tinc molt clar que eh, fins i tot, fins i tot, i, i, i el que vaig a dir és, és, és pràcticament impossible, eh? però eh, suposant la impossibilitat de que algun dia traguéssim majoria absoluta, és a dir, set regidors, jo seria partidari de continuar oferint els companys d'esquerra que estigués en el govern. Per què? Perquè han sigut uns companys lleials, hem jugat net i ens hem entès perfectament. O sigui, un, un company de viatge extraordinari. Per tant, eh, quan jo deia dos, eh, justament eh, anava per aquí. Jo comptava uh -huh. sempre amb Esquerra, i, dia, eh, i, i és evident que Esquerra i, i nosaltres no sumem sense regidors. Eh? Uh -huh. Volia dir això, eh? Ara, després Esquerra l'avió n'hi ha per un altre costat, i té tot el dret del món, eh? Jo deia el meu punt de vista exclusivament, i, i el punt de vista personal, l'apareixo, també, eh? Bé, després farem una mica aquesta valoració que heu, que heu estat fent tots. Jo diria que és evident que les, els vots de Solidaritat no han sortit bàsicament d'Esquerra Republicana perquè ha uns magnífics resultats, als quals ja vaig felicitar-los, diguem-ne, a través de l'entrevista que vam fer a la ràdio el mateix dia de les eleccions. Eh, però també volia matisar que, eh, bé, bueno, eh, els que érem independentistes, a veure, Solidaritat s'ha presentat i ha nascut com una resposta a una percepció que hi ha hagut per una part de la societat de que l'independentisme no era precisament el principal fi que guiava a, a alguns partits que es deien independentistes. I, I bé, hi ha hagut una sèrie de gent que s'hi ha apuntat i una sèrie de gent que ens ha votat. Eh, si això és vitat o no és vitat, això ja no hi entro, perquè pot ser percepció de la gent, però aquesta percepció existeix i si no s'hagués presentat, doncs, sí, ens hem presentat i hem obtingut el recolzament que hem obtingut i a més a més d'alguna manera s'ha de, demostrat en favor de l'independentisme de que com a mínim hi han 600 persones que han votat partits que es declaren independentistes. Per tant, la cosa positiva seria que ha augmentat el vot d'aquest espectre, diguem-ne, de, dels electors. això, per nosaltres és super positiu, més enllà de que nosaltres ens haguem quedat a les portes o no. Bé, com dèiem, 3 vots són els que ha ja separat eh, tenir un regidor o no, i doncs també recordem que en les últimes eleccions municipals també va haver un altre partit que es va presentar per primera vegada i que tampoc es va, va entrar finalment en el govern, com va ser Ciutadans eh, per la Ciutadania, que, que també, doncs, es van portar uns vots... Així es deia, Ciutadans a, per la Ciutadania, sí, sí, no, no em s'ha de ganyar. Ciutadans, partit per la Ciutadania. Exacte, bé, més o menys. Això Ciutadans, partit per la Ciutadania, però es van presentar i també, doncs, a eh, entre cometes, allò que dèiem, potser també van robar vots d'alguna altra formació, no? Jo penso que el Manuel... Eh... El Manolo, que ara el saludarem. Hola, bon dia, que acaba d'entrar, bon dia. Bon dia, el té, té, bon dia. té clar, bon em sembla a mi. Bé, doncs deixarem el, el Manolo, que acaba d'entrar, doncs fer una primera valoració dels resultats electorals, ja que hem començat amb aquesta ronda, primera valoració al guanyar doncs, aquest regidor i dir que són ara bueno, s'ha estat parlant aquesta setmana de ser un partit decisiu a l'hora de fer pactes, no sé si ho veuen així Bé, bueno, aviam, en primer lloc vull demanar disculpes per arribar tard a tothom i sí, jo crec que per nosaltres ha sigut un, un èxit al aconseguir aquest regidor i a més en la forma que s'ha aconseguit per allò de més Diria que el tema està molt, molt, molt complicat, eh? Eh, però crec que eh, ara és l'hora és, és de sentar-s'hi i parlar i aviam què és el que es pot fer per, per, per la governabilitat de Tiana amb estabilitat. Eh? Jo crec que és el moment de fer-ho. S'ha parlat molt del tema d'amestabilitat, de, perquè es plantegen dues opcions, es pot governar en minoria o es pot governar doncs fent pactes a tres, si aixeques al dit. És realment. que jo, a veure, jo crec que hauríem de... Abans de parlar dels pactes, que crec que és... Clar, això és el que fa el rau-rau, rau no? Sí. Però, ja però jo penso... No, no, no. A veure, el programa és amb, amb, la, amb la que s'avecina. Sí, no? Ja m'explicaràs ja no? qui, qui, qui podrà complir segons què. Uh -huh. Virgencita, que me quede como estoy, no? Però vull dir, jo voldria seguir fent l'anàlisi de, de, de què ha passat amb els vots d'aquí. Aquí, aquí s'han produït dues o tres coses que jo crec que són significatives i que aquí no s'han dit. La una és que, eh, que jo recordi que és la primera vegada que democràticament, eh, que, que des que hi ha la democràcia en els ajuntaments, o, o des de la guerra del 36, doncs que quan un equip de govern ha manat quatre anys, després ha rebut una clatallada impressionant. Això no havia passat mai. A l'any 95, del 95 al 99, quan jo hi era, que vam anar a Esquerra, PSC i Iniciativa Junts, Esquerra és evident que va perdre un regidor però és que el regidor que va perdre Esquerra el va guanyar el PSC, amb la qual vol dir que com si més no la, la feina del govern o, sigui, o no es va entendre que es havia fet en grup o bé es va entendre que per seguir -se fent doncs es votava l'alcalde aquesta és la percepció que molta gent van tenir entre ells eh, jo mateix, no? però en aquest cas no ha estat així, en aquest cas el PP per exemple, que és un partit que no cal dir-ho que aquestes eleccions a nivell, a nivell de l'estat espanyol, doncs ha triomfat i amb la qual cosa, doncs, Felicito encara que sigui a contracor a la Minga <ríe> perquè ja sap que jo sóc sincer i sempre ens hem tractat així, Vull dir, però hi ha una cosa certa, i és que ells de 182 regidors han passat a 357, amb porcentatges d'un 5,54 a un, un 10,36. El qual vol dir... Vot, sí, eh? d'acord, d'acord. Mira, si ho fem com l'altra vegada... 300, veurem... 300 escatges, havia eh? Molt bé, veurem que s'anaven a un 8 i pico o un 9 i pico de porcentatge, i ara estan en un 10 i pico, el qual vol dir que aquest contentament l'han recollit, Sí, sí. Convergència ha estat a l'inrevés Convergència també està de moda tan o més que el PP a Catalunya i Convergència, com aquell qui diu s'ha quedat amb els mateixos amb els mateixos vots incrementant els cens com s'ha incrementat Convergència ha guanyat 25 o 30 vots això vol dir que estan de moda el partit, perquè hi ha partits i no em negareu que a Esquerra les inicials no venien gens, perquè vull dir sí, és quasi bé que hi ha hagut moltes viles, cosa que aquí t'hi jo per principi no, no m'ha agradat mai fer no em vull avergonyir mai del partit en el que jo estic estigui bé o estigui malament jo ja era quan hi havia l'Hurtelà sempre dono el mateix exemple no? vull dir, aquell que és soci del Barça i no li agrada l'entrenador que hi ha jo no entenc que es a l'Espanyol entenc que a la millor no vagi el diumenge a veure el Barça però que es passi a l'Espanyol no ho entenc i per mi aquest és el mateix cas això de fer llistes dient que som Gen més iniciativa, més el moviment no sé què, més els amics de la sardana, a mi no em convenç a mi, sincerament no em convenç, no m'agrada jo estic en un partit i defenso aquest partit i treballo per aquest partit i dit això, el que vull dir doncs és que, que, que Convergència és la primera vegada que jo vegi en aquest municipi que després de governar 4 anys té una davallada, quan està de moda té una davallada impressionant, amb el grup de gent penso que ha passat el mateix ha estat 4 anys i, contràriament a capitalitzar la tasca de govern, doncs ha sigut a l'inrevés. Han perdut 200 i picu de vots. Això és per fer-s'ho És per fer-s'ho i he sentit unes declaracions de, del senyor Mili Muñoz que em donen la impressió que és una mica com la gent que té malaltia d'alcohol, no? els borratxos, diríem, no? que la culpa de que jo vegi la té tothom, menys jo que sóc el, el que li dono el got. Mm, és que, que l'oposició ha sigut no sé què que l'oposició ha sigut... No... no, perdoni i si no faci memòria de com era la seva d'oposició quan vostè estava a l'altra banda jo entenc que si un no no mira què ha fet malament difícilment es pot curar i és molt sintomàtic. jo no sé si vosaltres hi viu havíeu i havíeu caigut amb aquest tema oh. de que és la primera vegada a l'Ajuntament sí, jo vaig el, eh? la, la nit, ho vaig dir, la mateixa nit doncs a mi em, em va sobtar moltíssim mm. jo ho he dit eh, al principi mm. dit que, que principalment la raó ha estat per, per, per culpa nostra principalment, eh? evidentment que hi ha altres factors que podrien influir, que parlaven de coses però jo ho he dit i que, que, que ho, calde, ho, ho haurem d'analitzar i que l'únic que he dit és que, que el suport que tenim de 600 vots des que vam, vam creat gent de fa, fa 12 anys eh, és un nombre significatiu de ciutadans i que, i que els hem de donar explicacions amb aquests i també als que ens han deixat de votar però també els hi han, de, han de garantir que, de, que nosaltres estavem col·laborant a fer el poble millor, vull dir, des d'on estiguem des de l'oposició des del govern vull dir que, que això, això és evident i l'anàlisi ja dic no, no l'hem fet conjuntament el col·lectiu, perquè encara estem pendents de donar-nos aquesta nit Ah, si més no, sí que un cop més doncs, sí que dic que, que Convergència i Unió estaven convidats en aquesta tertúlia perquè també ens hauria agradat doncs, conèixer una mica la perspectiva no, i la valoració eh, en aquesta xerrada doncs, de Convergència i Unió però doncs, sembla que impossibilitat de gent de, de, de qui, amb qui hi havia un convidat i suposo que de la resta de, de gent de, de gent, vull dir, de, de Convergència doncs, eh, no han pogut assistir a aquesta tertúlia d'avui però... eh, Jo volia posar l'accent en una cosa no és, sí. no és perquè sigui no és perquè sigui del meu partit, però que em sembla, marginalment si és, vol, però em sembla important. Contràriament al que eh, es va dir per la, els diaris, inclús em, penso, em sembla que per la ràdio, no és la primera vegada que eh, es presentava una dona com a cap de llista. No, perquè la Ramona Martós es va eh, presentar. Per una banda. I per una altra, eh, pel PSC es va presentar la meva dona l'any 87. Ah. Va ser cap de llista. Des de no? la ràdio em sembla que no havien dit, eh, això. Eh, per tant, no és, la, no és la primera vegada que una dona capsalta una llista no. i, i menys encara amb possibilitat de, de guanyar les eleccions. I em sembla d'una certa importància, jo no, no, no vull fer ara un... Una, una apologia del feminisme, ni molt mai, però em sembla que tots estem a peu d'igualtat. Però se li ha donat una certa importància i transcendència fet de que sigui justament una dona que eh, probablement, evidentment, probablement, deixem-ho així, eh, pugui ser la primera alcaldessa que digui al poble. I això, bé, doncs també hi ha gent que ho ha valorat eh, positivament, diríem. Hi ha, hi ha, pregunto, n'hi ha alguna discussió amb aquest tema? No, no, no. És que jo tampoc, a part de que m'agradaria que hi haguessin si llistes obertes, ho ha però, vaya, crec tampoc que... no sóc partidari no d'aquest sistema aleatori de llistes, de que han d'anar dos homes, dos dones... Dues... La I paritat, dir, no? La paritat. Vull dir, en sóc totalment contrari, perquè, a més a més, jo si fos dona vull dir, m'emprenyaria moltíssim. Uh -huh. Que m'escollíssim pel sexe, m'emprenyaria moltíssim. Uh -huh. Sempre demanaria que m'escollíssim per la meva bueno, capacitat. Uh, això entraríem uh -huh. ara en, una, en un debat que s'allargaria molt, sí, sí, perquè si fotem... té tants arguments a favor sí. com els pot tenir contra. Si També Lídia... té arguments a favor. Eh? Si fotem de Lídia Falcón ens podem passar la tarda, no? Però... Uh -huh. No, no, home, no. no. No, no, jo de Lídia Falcón, <ríe> segur que no hi posaré. Però, cas... però hi, ha, hi, ha arguments, hi ha arguments per per defensar la paritat. Eh? En el en nostre cas, va ser com una mica com un entrebanc, perquè la veritat és que el nucli de, de solidaritat eren tot homes... Això passa tots, eh? Si et serveix Sí, sí, sí, o... sí no, és, no el perdona, és el que veig, a to, a tots no, Però també hem valorat no. el fet de que la discriminació positiva és necessària en alguns àmbits, com ho pensem amb el català i com ho pensem amb el tema de les dones, també. Eh, L'argumentació podria anar per aquí, però insisteixo, no? si vols un dia en parlem amb sí, calma. Un, un dia... Perquè a mi, a mi és un tema que em va, em va suscitar molts dubtes eh, en el seu moment, però com que jo acostumo a ser molt cartesià, i, i, i fer una anàlisi molt detinguda d'arguments de, de, de, sí. i d'elements a favor i d'elements sí. en contra sí. vaig arribar a la conclusió que possiblement era necessari que fos així mm -hmm. no, no, no desitjable eh? bueno, no, no ara no desitjable que, que t'has jubilat algun sí. dia fem un cafè i ho discutim sí, sí, ja ho <ríe> va, ho va, i si no ho si no, dirà si no de closca eh? sí, jo torno perdona sí. però, però jo no he jubilat que... amb la pensió, company eh? torno a un tema que és que al principi ho, ho he comentat, s'ha comentat i bueno, evidentment Té el pes que té, relatiu, però que s'ha doblat la suma de vots nuls i en blanc s'ha doblat amb respecte a les anteriors eleccions. Eh? Sí, dèiem, són pràcticament 200, 200 vots. És un tema per analitzar-lo? Fèiem... Podríem repartir-los entre tots? No ho sé. Mm. No ho sé no, això probablement ja... són descontents. És un, és un tema que no es pot fer perquè no saps realment com s'estima. Probablement tingueix, són no? descontents. Mm -hmm. o sigui que també ens van hem a tots plegats més els, els dos mil i escaig que no han anat a votar que els, blancs, no els blancs segurament que són descontents els nuls quan tens un nombre elevat sí. jo per exemple recordo que en, unes en les primeres eleccions on ha uh, arribat a Sona va ser il·legalitzada va haver-hi un nombre escandalós de vots nuls al País Basc que no eren atribuïbles a que els bascos siguin més tontos que els altres per votar. No, o sigui que... I en aquest cas penso que la cosa va per aquí. No s'ha doblat, eh? ha augmentat significativament, això sí. Ha passat del 3,74% al 5,75%. De 123 a 198. Mm, el, el 2007 va haver-hi 9 han passat ja. de 9 a 67. Sí, els nuls s'han duplicat. No crec que Bé, això jo no crec que, que té una incidència... Vot nul passar de 10, 15, 67, vol dir que és conscientment nul, segurament. Són, no, no aquí, evidentment, ja ha tingut una incidència... Doncs al moviment d'emprenyament, eh? dels indignats, per entendre's, els indignats i, i, i afins. Ara, jo sí que manifesto aquí una cosa, i no crec que m'equivoqués de gaire. Els vots en blanc, els vots nuls i l'abstenció perjudica fonamentalment a la gent que es programa d'esquerres i el conjunt de partits que es pugui aprovar. Perquè la dreta no saps té o, o difícilment saps I fixeu-vos que el, el, el, el nombre de vots que té el Partit Popular, per exemple, sempre és sensiblement igual. El que varia, lògicament, és el percentatge. Perquè si l'abstenció puja, doncs el mateix nombre de vots significa un percentatge molt més elevat. Eh? I, I això és, és I qualsevol Potser que n'aprenguin els Esquerres. Qual... No? Oh. sí, però aquí entraríem en un altre debat complicadíssim eh? uh -huh. complicadíssim. bé, sí, jo volia, jo volia parlar d'aquest tema també o sigui, volia parlar que realment eh, és preocupant que des de, que de les eleccions del 2007 eh, que va haver-hi la suma de vots nuls i vots en blanc va ser aproximadament doncs 130 uh -huh. amb aquestes eleccions s'ha doblat o sigui, amb aquestes eleccions hem tingut eh, pràcticament 200, vots en blanc i 67 votos nulos Això és molt significatiu que el vo nul el voto nulo és voto de protesta i el voto en blanco voto, voto de castigo per dir-lo d'guna d'alguna manera i veans clar això, la su la suma de los dos són 260 vots que si haguessin anat a qualsevol o repartits amb qualsevol de les forces polítiques que es presentaven, doncs potser havien tingut algun canvi amb el número de regidors, probablement, no? O sigui, és... Probablement, I després una altra qüestió és l'extensió. L'extensió, per mi, amb unes municipals que és una qüestió propera al poble, doncs és, és molt alta. O sigui, una extensió per sobre del, del 40%, eh, pràcticament del, 40, del 43%, eh, doncs és, és altíssima per mi quan estem demanant que, el, que els ciutadans vagin a votar perquè és expressió de la seva voluntat de del que volen perquè per el seu poble sigui governat amb una acció determinada. O sigui que jo entenc que n'hi ha una part del poble que, que tanse el fum. Eh, qui governi aquest poble d'aquesta manera, o sigui va fer un dia molt maco, s'estava molt millor a la platja, però crec que els que tenim un, debe, un, un deure ciutadà doncs el primer que tenien que haver fet o lo segon, o el tercer és anar a votar el que nosaltres volem per al nostre municipi eh? això jo entenc que és així. A mi des de fora la política sempre m'ha sorprès una mica segurament hi ha gent que passa de tot, però que els, els partits renyin els ciutadans per exercir un dret que tenen i que moltes vegades el que ens estan fent és enviant-nos missatges. Jo penso que molta culpa de l'abstenció la tenen el mateix sistema polític, els mateixos partits polítics, perquè hi ha una sensació de la ciutadania de que cada quatre anys anem a buscar i anem a fer unes grans campanyes i anem passar i a saludar i a cafar nens amb braços i després es fa amb els vots els que, el que es vulgui. Jo, ara mateix, és una sensació que tingui jo que té molta gent. Mm. altra mm. cosa és que sigui veritat o no. Jo avui he rebut un correu de de solidaritat de, dels, dels parlamentaris de solidaritat on s'ha implementat diguem, un, sistema de, un sistema de vot electrònic entre els militants per eh, decidir que, quin serà el sentit del vot en determinades lleis això és un sistema que s'està implementant i que a partir d'ara totes les lleis, diguem-ne tots els vots que vagin amb coses que no s'han dit específicament en el programa electoral doncs seran, seran votats pels, pels militants pels aderits i penso que la cosa ha d'anar per aquí és a dir no pot ser, per exemple, posar un exemple, a lo millor moltes de les persones o algunes de les persones que han votat Esquerra Republicana, per exemple, a lo millor no els hi fa del tot el pes. Ho dic com un, com un exemple, eh? no, no vull dir que sigui així. No els hi fa del tot el pes que es recolzin el partit socialista per l'alcaldia o vés a saber què, altres altres encara, situacions que es puguin encara donar recusat, eh? no, no. encara no l'hem <ríe> recusat vull dir-te, però llavors quina defensa tenen? En, en recordar-se ni d'aquí quatre anys votar d'una altra manera que és el que possiblement van fer fa quatre anys clar, hem de, hem, de, hem de donar als ciutadans una mica més de, de garanties de que, de que realment són ells els representats, i aquesta és una mica la lluita a veure, en, en, ho fem de la manera que podem i segurament en, ens equivoquem i, i, i haurem de, de millorar-ho, però, per exemple, la solidaritat va néixer amb aquestes dues premisses, el tema de la i també el tema de la regeneració democràtica. I aquesta és una de les coses. És a dir No pot ser que, que la gent, quan és triada, s'agresti el vot. Perdona però perdona aquest tall, eh? uh -huh. però jo que vinc de molts anys de barallar mi només et donaré un exemple nominatiu. Uh -huh. Un dels parlamentaris que teniu, l'Oriel Beltrán, uh -huh. Tres setmanes abans de muntar solidaritat uh -huh. tres setmanes eh, Jo el havia vist i aplaudit en el Museu de Badalona presentar-se per cap de llista a les municipals per Esquerra republicana de Catalunya uh -huh. Si aquest senyor és el paradigma de la regeneració democràtica quins collons eh, i no. permetm l'expressió Quins collons tres setmanes feia que jo el havia vist al Museu de Badalona no bueno. I en Està, tres setmanes estic. es va il·luminar i Està va canviar. Bé, I jo fa un mes que estava... Home, no, a, a fotem, a veure, no, fotem, no a fotem. A veure, eh, no, no seria el que et defensaré, però el que sí que puc dir-te és que si considerem que la gestió que fa no és correcta, el nostre petit, diguem-ne, té tot un tema de base que, que el posaran al seu lloc. Mira... Uh, les bases, al partit, el que tu a més a més. Si aquest senyor estava quedava es, es, es publicant setmanes. i era una persona crítica o que tenia no, no, una sèrie d'occuris... No, perquè es presentava per cap de llista per Badalona. El dia que va començar a ser crític, el dia que jo sigui crític amb els meus companys, ja no em presentaré per cap de llista. Diré, senyors, fins aquí he arribat, encantat, i que s'hi posi un altre. Aquest senyor, torno a repetir, feia tres setmanes que jo el havia vist al Museu de Badalona fent un míting, presentant-se com a cap de llista per l'Ajuntament de Badalona, en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. Cuidado, cuidado amb les persones que s'omplen la boca de regeneració democràtica. Cuidado. Mm -hmm. Bueno, nosaltres ho estem eh? portant a terme. compte. Eh? Anem-hi una... amb compte. Passa una proposta... el Nostre Senyor, que jo no... Ja ho sap que no hi crec, però el Manolo sí, que por sus obres los, los conoceréis. Això va dir que diria l'Espriu. Ell es va comprometre amb mm. aquest tema que us he estat explicant sí, sí, fa però, uns mesos però, però, en el Congrés de, però de Solidaritat. Compte, però compte company que feia tres setmanes, a torno a repetir, s'havia compromès amb un altre tema. Eh? Em sembla d'acord, perquè ell en aquell moment estava en un partit i, i, i, i va fer el que tenia que fer. I va venir l'Espriu Sant i es va il·luminar. Bueno, va passar tot el tema de l del 10 de juliol i el 13 de juliol. No, això ja era anterior, eh? No, no però interior, precisament, eh? en aquest era moment abans. és quan es, va, quan es va donar el canvi d'ell, d'una persona de Convergència i no, d'una sèrie de persones no. que van passar-se d'altres partits a Solidaritat. És igual. Penso que tots tenim el dret en un moment sí. donat de, de dir, mira, saps què? Mm, sí, però, però esclar, quan un... Quan... Sí, no, no, de canviar tots tenim el dret, però d'anullar lliçons de regeneració democràtica. Quan fa tres setmanes has estat enganyant un auditori, home, no el... estaràs d'acord amb mi que no és el més indicat per donar lliçons. No és el més indicat, eh? Ferran, uh, després. Mira, jo que vaig ser fundador d'un dels col·lectius que va donar lloc a la fundació del Partit Socialista, parlava del setat de 4, començaments, del setat de i no he canviat mai. Vull dir, podia estar d'acord amb tu. Ara, escolta'm una cosa, la cosa va començar amb Sant Pau, eh? que anava a cavall perseguint els cristians, va fotre de, de dalt a baix del cavall i quan es va aixecar i era cristià fins a la medula. La medula, perdó, que s'ha de ara així. De manera que no, no, no és d'ara la cosa. Les, les, les conversions miraculoses s'han donat des dels, temps de, des dels temps de Sant Pau. Ara, quan es parla de regeneració democràtica, tot això està molt bé. I tot això està molt bé quan es diu des d'un partit que pràcticament no té representació i que es pot permetre el luxe de fer allò que es diu de Pepito Grillo. Una altra cosa és quan aquests partits arriben a les instàncies eh, eh, de poder. Diguem, eh? Això, per una banda. Jo El que sí que estic d'acord i subscric parcialment eh, la queixa que s'ha fet per aquesta gent que s'ha acampat a la, a la plaça Catalunya i a la Puerta del Sol, etcètera, a és que els partits ens eh, han de replantejar moltes coses en general. Això és cert. Això és cert perquè generen inèrcies que de vegades ja ens adonem nosaltres mateixos. I convé de tant a tant aturar-se i pensar si no convé canviar algunes coses. Ara bé, dir canviar algunes coses, eh? perquè el, el, que, el que jo no he sentit mai és una alternativa real, seriosa, viable al sistema que tenim. Fer volar columnms i vendre fum i explicar bestiaces tothom en sap. Eh? Jo he sentit ara he sentit aquests dies, que comentàvem poc menys que aquest país hauria de funcionar assembleàriament. No? Que per això hi ha internet, ara. Que qualsevol cosa que s'hagués de decidir ha preguntar al poble i per internet ha de decidir lo Escolta, els que ja fa... Tenim el culpa pelat d'estar en política de fa molts anys, sabem una cosa que és... que és important de dir, eh? No hi ha res que sigui més manipulable que una assemblea. Eh? I això ho sabem de sobres els que portem molts anys. I, a, el, el i, a, i això t'ho refirma algú que s'ha no negat amb rodó que el seu partit deixés de ser assemblea. Vale, eh? vale. Sí, sí, sí, no, no, no. Que esquerra però, no té les barres eh, i jo mi, nega... sóc un dels que en vaig un militant dels que no vaig estar d'acord que aquest tema estressés de. Vull dir que eh, jo no, no discutiré perquè sóc partidari. Mm. Mire, sóc partidari, mire, sóc partidari, que jo va ser l'impulsor d'una cosa que existeix en aquest poble encara que els últims quatre anys no s'ha aplicat, que és el reglament de participació ciutadana. Que després d'aplicar-se per canviar, per modificar o per arreglar uns carrers els carrers que tocaven el doctor Bascaró, es van convocar els veïns, no a una reunió, no, a tres, perquè diguessin el que volguessin. I moltes de les coses que va dir van incorporar al projecte, i les que no es van incorporar se'ls va explicar, pels tècnics, per què no es podien incorporar. De manera que, mira, si tenim clar el que ha dit la participació popular, nosaltres vam crear la figura del síndic de, del síndic de Greuges Municipal. Modèstia a part, l'estatut del, del síndic, el vaig adreçar jo mateix. Eh? etc eh, etc etcètera, etcètera, etcètera. Et podia donar una... Vam ser els impulsors de, de Ràdio Ciana, eh? eh, amb l'oposició frontal de Convergència en el seu moment. Eh, etc. Nosaltres som decididament partidaris de que el ciutadà participi de manera activa més a més a la ciutadà. Ara, això no, dir, això no vol dir que això hagi de funcionar com una assemblea, perquè l'altre hagi de funcionar com una assemblea, no, jo no, me'n vaig. No, eh? Perdona, a mi, a mi, quan se'm diu que paradigmàticament si és més democràtic que ningú perquè es, es consultarà per internet, què passa? Que si jo no sé fer a internet ja no puc pertanyar. No, no ja no, ja no, tu no ho comptes. No ja, ja, no, ja no em puc manifestar jo. Clar, vull dir... Nosaltres en el nostre programa tenim precisament pensat per Tiana això, i, i la resposta era eh, i no tingui internet es buscaran altres sistemes de fer-li la consulta. El que passes de que us explicaré que eh, Solidaritat per la Independència potser és un defecte, però ha nascut i, es, i, i està creixent i s'està gestionant per internet. És a dir, els, els adherits i els simpatitzants tenen un correu electrònic en el qual se li adreça i es recull la seves, seves... Molt bé, però recordo una cosa que et diré opinions, ara, eh? I, i amb això acabo. Internet, el que fomenta, el, el Facebook, el Twitter, tot això el que està fomentant en realitat, en realitat, és l'autisme social. Mm. Bueno. nosaltres el que fem quan hem, quan hem de parlar amb els companys és convocar una assemblea i hi ha cada un que digui el que vulgui, l'assemblea de militants amb això ja n'hi hauria de molt de... a parlar bueno, no, no. Ara, ara deixaré dos tons de paraula però m'agradaria també tornar una mica a l'anàlisi sí, sí, sí, sí. dels de, de resultats bueno, no, no, jo solament eh, per el que estic escoltant jo crec que sí que el ciutadà ha dit clarament que està descontent perquè realment escolta un 8,66 de suma de vots en blanc i vots nuls que jo he vist al, als Recuentos algunes coses que no havia vist mai, eh, papers de diari, tatxadures i coses que dius, escolta, la gent està sí, sí, sí. molt descontenta. És cert, és cert. Eh? Molt descontenta. I, eh, i clar, un buit, jo, jo no l'havia vist mai, un buit 66 sobre els vots eh, eh, emessos. Eh? I després torno a insistir, amb una democràcia real, amb una democràcia. Ja no parlem de democràcies eh, entre cometes, no. Amb una democràcia real jo crec que l'únic que es pot fer al ciutadà, eh, que és el que té que fer eh, i nosaltres hem de ser honestos i dir-lo -ho, és anar a votar. I votar Eh, escolta, com si volen votar en contra meva, en contra de teva en contra de qui sigui, el que hagi fet una mala gestió doncs pues reverrà el càstig a les urnes i quan més gent vagi a votar, doncs és l'expressió lo que està pensant el ciutadà, del que s'ha fet i, i del que li, li agrada de les propostes que té a sobre per votar algú o alguna altra i és l'única forma les assemblees, per descomptat tot això que està passant, que, que n'hi ha que escoltar-lo Sí, eh? sí, perquè n'ha que, que soltar-lo, evidentment. És que I, soltades, és, i, clar, i, ah, I es diuen de totes, eh? però vull dir qualsevol cosa que funcione en tipus assembleari, ja sabeu tots que a mi no m'ha agradat mai, en absolut. A veure, eh, jo penso no només que s'ha de tenir en compte l'abstenció dels vots blancs per, per, per fer valoracions, sinó que... Eh, que els vots rebuts per a una formació diguéssim en un poble petit o en un poble relativament petit, 8.000 habitants o que o gran, però en principi sí s'ha de valorar també quin és el vot de totes les formacions, o sigui, què, què és el que la gent ha valorat en cada una de les formacions i què és el que ha castigat en cada una de les formacions, això no tenim tenir en compte i pensar-ho tant si estàs al govern com si estàs a l'oposició evidentment que els teus vots és perquè hi ha un programa i han confiat en aquell programa i, i, o amb una gestió feta o, o amb les coses mal fetes no, no, no les han valorat però, però en principi el poble, en principi... I això és el que penso que una de les coses que s'està reclamant al carrer, quan el moviment no neix com moviment de dir, anem a una assemblea per canviar el mot No, neix com un moviment de gent indignada quan... quan, quan amb bueno, el tema d'imputar-se les llistes, el tema de la crisi financera, que resulta que que, bueno, que, que ara els polítics, com que els bancs diuen no sé què, o necessiten no sé quan, bueno, ho mirarem d'arreglar, però ara sí, ara no. Vull dir, neix amb una profunditat, amb una clara profunditat, que, home, són quatre anys de crisi i no, no hi ha una sortida clara. I, i amb, amb molts problemes, amb cinc milions d'aturats, amb, amb problemes fins i tot de, de, de cohesió de en determinades zones, o de manipulació contra una cohesió amb, amb ciutats i pobles amb el tema de l'hora dels emigrants i no els emigrants i així, per tant, és un moviment penso que de molta profunditat, i una altra cosa és veritat, que el moviment assembleari és difícil de, de gestionar però jo he assistit a un, perquè treballo al costat, he passat a Catalunya he anat a mirar alguna vegada, algun debat i tot i ostres, hi ha un mecanisme, no només assembleari sinó agafar les propostes, posar-les a la comissió treballar-les, posar-les per internet com una eina més jo això sí que ho discuteixo amb la gent que està oh, és que internet és el futur, la, la democràcia és internet no, estic d'acord amb vosaltres que no ho és els hi dic, o penso, vaja penso, eh, internet és una xarxa més com és la xarxa de veïns com, internet, una és, xarxa una, és, terrer, com és, és una, una, una eina. xarxa més I una xarxa més una eina molt útil i segurament de, de, de, de, amb un sí, futur es, que nosaltres és, que tenim veïna, una certa veïna, veïna, edat, quasi tots eh, és... eh, no, llenits, no, eh? no la podem qui és quin serà el futur d'aquest tipus de xarxes jo per cert, sabeu que l'Arcadi Espada diu que tot aquest moviment dels indignats va néixer al meu despatx. Ah, bueno, sí? Sí. Eh. Que... Ho dic perquè un dels factòtums és el meu nebot, fill de ma germana i, i soci meu del despatx, eh? del qual ja no sóc soci perquè m'he jubilat. Socia... Ja no és soci per això. No, per això no, però evidentment hi ha discapàcies de fons amb el meu nebot. El que passa que, lògicament, respecto la seva manera de pensar. Jo el que sí que voldria dir, a part de que em sembla recordar que has dit que, que el company Josep Maria Viaplana estava amb gent i tal em, em sembla, perdoneu, eh? em sembla captar un estil bastant semblant de plantejar les coses sí, perquè sempre parlem amb condicional tenim el tema d'internet i estem estudiant abans de parir un tema que margina a una part de la gent que, que m'estima i que em vota i que col·labora ha de tenir jo crec tots els muntatges suficients perquè tothom hi pugui arribar. El, el, el de l'estem, mirarem, farem, podrem... Això de parlar sempre en condicional a mi sempre m'ha fet molta por. I penso que això és un dels motius del que la gent digui... ...ja s'ho faran i no vaig a votar. D'acord? Aquesta és una. L'altra, jo crec que no tenim una democràcia, una democràcia consolidada. Entre coses, no vull ser reiteratiu, perquè penso que partim d'una llei de punt i final, eh? vull dir, de quan va morir el, el Franco doncs partim d'una llei de puni final i no, parlim, i no partim d'una autèntica constitució feta amb una llibertat com tindria que ser llavors què passa? Em sap greu que això passi aquestes abstencions a nivell municipal perquè a nivell municipal realment tu sí que pots, pots contactar amb la gent, pots parlar amb la gent i els regidors de l'Ajuntament són gent de lo més normal i corrent i la prova, i, i aprofito per felicitar els companys d'ací si, que presentant-se si em permets, en quatre dies i amb una clau i unes pardenya en tots els seus respectes. Si no no ho mm. entenguis, no, no, entenguis no, no i, com una cosa d'expectiva. És el mateix el mateix no, que hem fet no nosaltres. No entenguis com una cosa d'expectiva. Han tret han estat a tres, a tres vots de no treure un regidor, la qual cosa vol dir que que ve que que s'han pencat i que ens ha pigut arribar i poc o no hi puc estar d'acord, però que realment ells han tingut una incidència que, que s'ha de tenir en compte, no? mm. Però jo penso que veure que quan parlem de que hi ha vots en blanc, vots nuls i tal és perquè la gent sempre ens emmira en el que surten al diari i a la televisió no? sí, perquè amb els plats una... tancats els plats sí. que es trenquen en un altre lloc ja. que no i una democràcia, que no... democràcia com aquesta no. on hi ha el senyor Millet que sembla ser que va finançar o que eh, es finançava la, algun partit on hi ha gent que es presenta i treu més vots que abans doncs que està encausat amb, amb, amb històries escolteu, què volem que la gent, que, que la gent pensi dels polítics dels de primera divisió i dels, de, i dels amateurs. Què ha de pensar la gent? No vots nuls, no. Si és que si un no tingués les coses claríssimes és per engegar-los a tots a fer punyetes. Plantegem-ho seriosament. La gent que no té un compromís molt ferm i, i d'aquí venen aquestes mogudes, com a Badalona amb el senyor Albiol, o com l'Anglada, que quan tens un forat per agafar un discurs populista, perquè a mi tornem a estar el mateix. A mi, el, els estrangers que delinqueixen és evident, tothom t'aplaudirà si els vols fer fora. Però ha dit algú com els farà fora? Amb quins mitjans els farà fora? Com s'ho farà per fer-los fora? I, I si el jutge els deixarà fora? Si, algú ha dit això? Per, és clar Aixecar el dit i dir, farem, farem i podrem i intentarem, vull dir, això a mi em sembla que és el que, com que d'aquí quatre anys no se n'haurà tret cap de gitano d'aquests, ni se n'haurà cremat cap a la plaça del poble, espero que no el deixin, perquè igual. Igual, potser, potser algun, el de Badalona no, però el de Vic igual sí que el cremava si podia, m'explico? Espero que no passi, però que, que, que com que això no passarà doncs la gent acabarà dient, mira, ho deien, ho deien i tots són iguals, Aquest tampoc ho han arreglat jo a la meva escala segueixo tenint el morro de turno que quan fot el cuscús no hi ha qui pugi, d'acord? I això és el que acaba que la gent se'n desencanti Clar, vull dir, és tris, però és així, jo crec que és així de real Sí. sí, per al·lusions, <ríe> per al·lusions. Bueno, una que s'ha produït abans heu dit que el vot del Partit Popular és un vot fidel o eh, corroboró eh? perquè realment si nosaltres contem la diferència que ha hagut de vot entre les autonòmiques i les municipals i trasladem simplement el percentatge de vot que va obtindre el, el Partit Popular realment hi ha una diferència de cinc vots o sigui que si hagués votat les persones que van votar a les autonòmiques, que no van votar a les municipals, si ho sabem per, per un col·legi específic, doncs eh, que hem tingut una falta d'uns 30, 30 vots, si aquestes persones haguessin votat, el Partit Popular hauria tret al voltant dels 400 vots. Bueno, no ha sigut així, però ja està. I lo que dius Miquel del discurs del, del García Albiol, jo diré que jo he llegit el discurs del García Albiol l'altre dia, l'ho vaig entregar a la premsa quan van, quan van, van fer el, el debat a la, a la, a la sala Albénis perquè la primera pregunta que vaig tindre ja recordeu tots la que va ser no? I, i realment és que semblava mentira els periodistes que feien aquesta interviu no s'havien llegit el discurs del García Albiol i solament en mitja pàgina de 20 tantes pàgines tracta aquest tema i des d'això mai es fica amb una immigració integrada. Mai, mai una, una eh? Jo observa... sí que l'he de observació... i si voleu el que vulgui li dono la còpia del discurs. No, no, una observació. Jo l'he sentit avui, posat un tall amb la veu del senyor García Oliol, dient que els gitanos romanesos venen aquí a robar. Això ho he sentit jo per la ràdio i amb veu del senyor García Oliol. el senyor Oliol I... per aquestes declaracions Clar. i per l'altre l'audiència de Barcelona Uh, li ha dit al ajuntament, ai al ajuntament, al jutjat de Badalona que cridi aquest signor de Clara, eh? Compte. Un compliment. aquesta he dit jo que els gitanos romaneros havien vingut aquí a robar jo parlo, jo parlo del discurs que ho tinc i que en molt gust, si el voleu us faig còpies les... ah, de, vegades, de vegades jo comprenc que quan parles se t'escalfa la boca i a lo millor dius sí, el... allò que no voldria passa... dir això li passa a tothom el debat de Tiana ja t'hi ha explicat, explicat ignorants <ríe> que si bé li passa a tothom Bé, bueno, tres cosetes que han sortit referents a, a nosaltres. Això que deies, Ferran, almeida del tema dels partits minoritaris, que fem de Pipito Grillo perquè no tenim no sempre, eh? accés, diguem-ne, a, a més no, poder, que no, no és que tothom. és així, és que, potser és que és bo que sigui així, jo no és bo que no, algú exerceixi no, aquesta funció. Jo vull parlar amb una totem, persona d'un ja poble es vorà... que eren 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 una cosa així, eh? vull dir que els pactes allò sí que eren una imaginació increïble. <laughs> sí, però vull dir que, veure, que, en tot cas, ja es vorà si algun dia, o, que espero, sí, sí, sí, que sí, Solidaritat tinguin més accés és, diguem-ne, precisament a poder governar. Amb el tema d'allò de l'assembleari, perdonareu, hi el tema aquest que hem comentat a nivell tecnològic, és evident que ningú s'ha, del cap, planteja que els que tenen internet tenen uns drets i els que no els tenen, no tenen aquests drets. I quan dic d'estudiar és perquè, a veure, doctor estei a l'església, com se sol dir, hi una gent molt preparada que podrà... Però perdona que et talli, tu ara em dius que els que teniu internet ja podeu donar la vostra opinió en el López Tena. Sí. I si jo sóc militant del teu partit i no tinc internet... Bueno, no puc... Quan t'has apuntat com a militant donar donat un correu electrònic. Ah, si okay, no, no, no puc apuntar. Si no, no, si no, de, no puc militar. De l'UNESCO, que són anteriors a internet, que és l'accés universal a la informació sí. i aquest si accés a si l'alfabet. Si, jo... si jo no tinc correu electrònic, el no, aquest... no puc militar el vostre partit, és igual pots tenir-lo si vols. No, no, perdona, jo si t'he fet, no, no em parlis no tens, en condicions, és no possible per tenir el correu el electrònic. Fet, no, i tant, la ignorància. Imagina't que i la meva dona que és invident. I que i que de moment encara no fan a l'internet. La meva dona no podia ser militant del Sí. Estic CIC. segur que hi ha molta gent, que hi ha gent invidenta a solidaritat. I llavors com li consultava, doncs, a, a través dels mecanismes del dels seus, eh, uh, seva família, de qui sigui. Miquel, veure, hi han ordinadors que parlen de radiotiana escolten... de radio no es va pa posar com a condició dels sis contretulis d'allà, que tinguessin o no tinguessin tots, terminant el mòbil, poguessin enviar missatges. No va haver una condició. Qui ho tenia, ho bueno, servir, i, i qui no ho que... tenia, o qui no ho tenia, a no ho servir. A ser. mi m'agradaria acabar el que estava sí, sí, dient, eh? No, no, és que, eh? clar, clar. S'està venent com a paradigma de la democràcia. Això, no, eh? bueno. no, no, a veure, el que, el que nosaltres ens ha portat a fer aquesta, i, i us explicaré el procés... Ni a Twitter ni a Facebook. Jo tampoc, jo no hi soc. Ni vull. No, jo no. Ni jo no. us en jo orgullosos. Jo Ni el vull. Absolutament orgullós, tu. Deixem acabar el company. Jo me n'haig de parlar amb el meu. De de Deixem -me acabar amb el company que em estic sento estic responsable d'haver-lo tallat. Escolta'm, no, deia que, a veure, tot això va venir d'un procés, és a dir, que hi ha d'haver un grau de participació, però és evident que hi ha un condicionant molt important pel tema de la participació ciutadana, i és de que no es pot estar convocant referèndums, entre altres coses, perquè són molt cars, i no es pot estar convocant referèndums i consultes per molts temes. Aquesta és una de manera amb la qual es pot facilitar. I evidentment s'ha d'articular altres temes perquè la gent que no té accés a internet pugui participar en el poble. Es pot fer. Com i de quina manera? Jo puc tenir idees. Però és evident que si quan dic ja s'estudiarà és perquè realment s'intentarà fer de la millor manera possible, i escoltant a totes les parts, i escoltant als altres partits, escoltant els ciutadans, i a veure quina és la millor manera d'articular-ho. I última cosa, el tema assembleari, això de pensar de que, de que no és possible que no democràcia actual amb els mitjans, amb el nivell cultural de la població, etc etc. No es pot pensar cap aquí, em perdonareu, eh, i no, no em pagueu. Em recorda els que deien que les dones no, no tenien prou capacitat per votar fa uns quants anys. I no fa tants, ho sento. Jo insisteixo que els debats que, que, que he pogut sentir de la Presa Catalunya es trobava absolutament seriosos, absolutament eh, amb, amb ganes de, de contingut. La dificultat que veig, bàsicament, és de traslladar... A quins canals trasllades això, a, a, això a, una, a una part més institucional o més de, de reforma de, del sistema? Com ho trasllades? Però els continguts, els debats i tot es fan seriosament, no? evidentment que surt una idea inicial que a millor és, és lleugera, diguéssim, o és, o és, o és light, però s'aprofundeixi i, i, bueno, funciona en aquest amb aquest entorn, evidentment, i poden sortir propostes absolutament interessants i penso que els partits i les institucions i la ciutadania en general eh, té dret a saber què, quines propostes surten d'allà i si són viables o no són viables. No, no perdona, perdona, no okay. té dret, té la obligació, l obligació i... té l'obligació. Aviam, jo no sé si abans n'he no si pogut explicar, o potser no... En fi, m'ho no, no has una part. He que a Tiana, que és el que estàvem parlant al fer l'efecte, mm. tenim un reglament de participació ciutadana mm. que et convida o no està penjat de la, de la web de l'Ajuntament. Mm. I veuràs bueno, que està regulat perfectament com es canalitza això. I que, amb certes coses, nosaltres ho vam fer, per exemple, el tema dels carrers, però també ho vam fer en el tema dels del, diversions, mm. eh? on es convidava la gent que diguessin... En fi, que a partir etc, llistats, etcètera, etcètera, que és el que em considerava més prioritari. I així es va decidir quin seria el pressupost d'inversions. Eh? I el dels carrers, manera, no, tres reunions per decidir quin projecte feia. De manera que ja ho estem fent, això, en aquest poble. Eh? O ja ho fèiem, perquè en els últims quatre anys tu no que no s'ha fet. Perdona, i es va decidir que es faria la rotonda de la sortida de... Del també, sí. també, també, sí. també, també cosa, cosa que ja vaig proposar també, sí. programa. Però, sap, sí, sí, sap. Sí, però després i que tu em vas recordar que això era una proposta sí, vostra, sí, sí, però... no, no, no, no, perdona, estava estava en no, no, no. el conveni signat amb els promotors de de Bassels 2. A molt costit tot, eh, 600.000 euros Però després resulta que segons consta en acta, segons consta en acta, Juliol del 2010, ser, eh? o del, del 2009, no m'recordo, del dos, del 2009 o del 2010. I tothom ho pot consultar, eh? Eh, resulta que aquests eh, 600.000 euros d'inversió als promotors hi no, va perdonar perquè, segons va dir el senyor Hernández i rebedeixo constant bacta, no tenien caix no va dir diners, no tenia caix però bueno, aquesta és una altra història dit això, dit això eh, aviam, jo admeto que amb un, amb un cercle relativament reduït, com el de la plaça de Catalunya es pugui prendre decisions i tal el que m'agradaria saber és qui proposaven ells que ho ha de fer això això no, o sigui, ja és el que dic jo, com es canalitza i hi ha on arriba. Eh? Nosaltres, decidim, conèixer... nosaltres decidim que això ha de canviar, molt bé. I qui sí, ho ha sí, de canviar? Sí, això, això ho he dit jo. O, o, aviam, sí. el que no es pot és ser antisistema eh, per canviar el sistema, però des de fora del sistema i no sé què. Això em recorda una mica lo de, les, lo de les comunes hippies dels anys 60, que jo vaig viure o, i o vaig conèixer. O des de dintre del sistema. O des de dintre del sistema. Mm -hmm. És des d'on s'han de canviar les coses, eh? justament. Ens hem d'acomiadar. I això els de Comissions Obreres saben molt bé que els el, el, el anys del franquisme ja van tenir molt clar, estic parlant de l'any 72, si no recordo malament, que s'havien de presentar a la selecció de les enlaces sindicals que hi havia aleshores eh, per lluitar contra el sistema des del de sistema. L'UGT que estava a les Sombrera a Toulouse va, va ser contrària. Això, però com ens va tenir una idea molt clara. Eh? Mira, perdona... Et corregia eh? una mica, només. I les que he vist, tu... Jo vaig, fer, well, jo vaig fer un curs de diplomats amb estudis sindicals al any 63. Colló. I al any 63, ah, perdó, eh? i al any 63, Comissió Obrera ja estava al sindicat vertical. És difícil, I... eh, perquè va conó No, no, perdona, el no, no, tinc tinc documentació Però i fa, posa comissions, comissions sindicals. Era com no, no. no, no. no, de... es digeu, no, comissió obrera es va fundar al 64, no, que ell eh? pues pues ella... tu. Pues estem parlant d'aquella època. Sí, pues jo, ja que ja, ja que havia això, teniu que acabar parlant aquest tema perquè penso que la indignació té moltes raons i disteixo. El tema de, de corrupcions, parlant del millet, d'un, de, no sé, de, de, de València, de no sé on més, etcètera, molts llocs, i que no passi res, que els més, mateixos aparells dels partits es protegeixin uns amb ells i, i segueix la cosa, no passa nada. I en canvi tu li dius, no, tu t'has de el cinturó perquè no sé què, no sé què, i, i després bueno, coses d'aquestes, home, hi ha raons per indignar-se i per pensar que, que, que segurament ja ha hi ha coses que s'han de canviar. Ferrer, ferrer, I que els, els partits tradicionals no estan canviant. Tinc raó amb una part, però aviam, que tampoc val és tot seguint. això de canviar d'altre no, no, no, no, no. Ah, no aquest, no, no, aquest debat l'haurem eh, de posar és un altre de debat perquè jo sí, sí. intentava que aquest debat d'avui estigués, que ho hem fet també eh? que també oh. hem fet anàlisi de resultats però... el que no hauríem parlar avui evidentment és de, és de com, com evolucionarà aquí, ah, no? aquí perquè aquí hem de parlar els primers partits almenys ho depèn de mi la setmana que ve esperem que sí que ja coneguem allò, el pacte jo hi som jo hi som <ríe> doncs bé, ja en parlarem ja en parlarem de, del tema si no és la que setmana que ve, l'altra ja en parlarem, en fi, a tots plegats, moltes gràcies Ferran Almeida, Ferran Pascual, Manuel Gonzalo Miquel Navarro i Josep Maria Viaplana, moltes gràcies i que vagi molt bé Déu bon dia